Kärlek och knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade mitt liv. Hej och välkomna till det tjugonde avsnittet av Kärlek och knaster. Jag heter Tony Savla, och den här gången ska jag prata med Liv Ulfs dotter om Robins självbetitlade album från 2005. Det kommer bli ett personligt och politiskt avsnitt med många skratt och några rätt tunga ämnen. Innan vi lyssnar vill jag i förväg rätta mig själv. Robin is here var... Robins debutalbum även om jag snart kommer påstå någonting annat. Och den utkom 1995 vilket innebär att jag var nio år gammal när skivan släpptes och inte alls i någon begynnande högstadieålder. Jag ber om ursäkt för dåligt utförd research. Naja, låt oss lyssna.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 jag blev väldigt glad över att hitta Neil Young, ja. eh, Nationalteatern mm. och eh, Leonard Cohen. Ja, eh, Neil Young är, jag tror att det är den skivan jag har där. Harvest. Harvest är det, som är eh, middagsklubben-skivan. Mm. När jag gick på gymnasiet så hade vi varje fredag så var vi ett gäng som... Eh,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 min, min, min kompis Max var inte med där, min mm, bror var det som ledde det bandet. Ja. Och som körde lite saxofon när du läste dikter. Mm, precis. Väldigt sådär Jack Kerouac, Beat Ja, men program. det kommer ju från jazzpoesi kallas det. Det var så jag började med det själv också. Eller jag blev tillfrågad av två jazzmusiker, jätteduktiga jazzmusiker i Halmstad om jag ville läsa med dem på en grej.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 Vill du ha en kopp kaffe? Och du vet så bara, kom igen Tony, du kan göra det, du kan göra det. Och sen gå fram och ja. show me love alltså. Det var Robins genombrottshit om det var så. Eh, var det inte så? Ja, Do You Really Want Me och... Do You Really Want Me kanske var genomslag Jag tror det var det ja. första, för jag har, jag har någon slags... Jag tror det, jag vet inte. Mm.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 Åtminstone för att ha en sån här röst som där ser upp: His de of rock and roll. His de man that. Sådär. Och sen så när han går på så har man redan vunnit, man är redan segraren Nu är man bara här för att fortsätta segertåget. Ja. Ja, men precis. Och, och det blir ju lite fånigt på ett sätt. För det, det är ju jämt fånigt den där texten liksom. Men att, ja, att hon skulle ha räddat mm. hela världen och hej då.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 vet ju liksom och så har jag, inte, jag har inte riktigt liksom pallat vara så här kunnat se det eller ibland har jag kunnat se det i sammanhang och sagt så ja men vad då det känns ju bra i magen var den sen på det sättet så ja det var den den var verkligen så här det här är inte bra det här är inte en man jag borde träffa det här är ja det är liksom mina, mina vänner var så där.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 Att man hittar olika teman i livet och vad man skriver om och vad man kommer tillbaka till. Jag har ju märkt att jag hittade en gammal text jag hade skrivit som handlade om. Liksom, kom över till den här sidan. Mm. Det finns en text där Bob Hanson som jag drog vidare. Det är en engelska den heter Come över" på engelska. Som på något sätt handlar om så här att, att jag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 du blandar ändå in känslor I det Så det är en väldigt dålig Dålig försvarsmekanism. För den försvarar ju inte Du blir ändå, kan ju ändå bli kär ja. Liksom. Ja. Det är en, en av de Favoritögonblicken för mig på den här skivan Är Anytime you like ja. Som handlar om Hur Hon i princip vet att killen ska göra slut med henne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 Jag kan minnas, att jag minns det var en tjej jag var ihop med, eh, och vi var ihop rätt länge, och sen eh, Så fattar man mot slutet. Vi är inne på sista versen, liksom mm. alltså akkorden håller på att klinga ut. Och så kommer jag så satt vi på i mitt sovrum och det var så att alltså det var som en tystnad. Mm. Man satt, och man kände så att nu kommer det liksom komma någonting här. Sekunderna innan är som att man vet att snart kommer det. Och man vill bara dra ut på det i ögonblicket. För uh -huh. man vet att det kommer. Men det är så jobbigt att det ska komma. Uh -huh. Och så ändå så spelar man överraskan när man får höra det. Vad? Är det sant? <laughs> Då är du på att spela. <laughs> ja. ja. Skåljar du med mig. <laughs> ja, Nej, men ta med tusan. Oho, vad? Känner o jag dig? <laughs>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 Sämst är nog. Eller det som. Är, de låter som jag har minst relation till får jag säga. Är nog Robotboy. Den här har jag ganska lite på. Den är ganska fin, men så här, Det skulle jag nog säga. Ja, den versionen, den här originalversionen, innehåller ju inte den här senare klärupphiten. hitten um, uh, With every heartbeat. Mm. Som Nej. jag tycker är otroligt bra.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 Och Vill ni höra fler avsnitt av podden så finns den på iTunes och på hemsidan kärlek och knaster.se. Var inte rädd för att gå in på Facebook-sidan och gilla och kommentera och gud vet vad. Ja, och så på Twitter så heter jag kamrat Savela. Hör vänner, vi hörs igen om två veckor. Nu tänker jag att vi ska lyssna lite på en av livs inspelningar med. Ordbasen Okej okay, hörni, vi hörs ah. Snackas runt på en blåsig gata Står på stället, samma stad saker snurrar, inte längre Samma spår, saker snurrar sämre Viner upp, står still Samlar inte tankarna längre Låter dem spridas här framför oss som den alltid gjort vet att ju längre vi går går vi nu bara bort kappan, vinden leker sig med, vi lämnar lämnar det vi var och du, du ska åt motsatt håll inte som jag Gatan går, vänder inte om Går gatan fram för att komma loss Lämna det vi var Rör mig upp, viner vidare All denna tid Jag sprungit förbi